Речи, само реч. Тринайста лекция от учителя, неделни беседи, седми том. 8 юли 1923 г. София. Чете Надка Иванова. Отговори стотникът и рече му: Господи, не съм достоен, да влезеш под стряхата ми, но речи само реч, и ще оздравее момчето ми. Матей, 8 глава, осми стих Ако попитате търговеца, в какво се крие тайната на неговото забогатяване, или попитате учения за тайната на неговите способности, или силния за тайната на неговата сила, все ще получите някакъв отговор. Ще кажете, че търговецът става богат, защото мисли много, но всъщност някои търговци мислят много и пак объркват сметките си. Колкото повече мислят, толкова повече се объркват. Истинският търговец има едно вътрешно чувство. Наричат го нюх по което се ръководи в сделките си. В това отношение той прилича на лоджийско куче, което отдалеч с зайците и ги преследва. И ученият със своето вътрешно чувство определя направлението на своите сили и способности. Чувствата и способностите на човека не са нищо друго, освен възможности скрити в Неговата душа. Не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само реч. Защо стопникът се считаше за недостоен Христос да влезе в Неговия дом? Има причина за това. Така някои хора се считат за недостойни да бъдат богати. Докато нямат пари, те са добри. Щом забогатеят, стават лоши. Например, докато е далеч от слънцето, човек се чувства добре, но колкото повече приближава към него, толкова повече състоянието му се влушава. Стотникът разбра, че не е готов да издържи на силите, които излизат от Христа, затова каза ‒ кажи само реч. Той не можа да издържи присъствието на Христа в своя дом, но можа да чуе словото му. Голяма привилегия, голямо благо е за нас да ни посети някой велик човек, учен, музикант или проповедник, след което ще показваме на хората стола, на който е седял или приборите, с които се е хранил. Това е... Истинска радост за нас. Стотникът, макар и езичник, имаше по-дълбоко разбиране от обикновените хора. Ако на вас зададат въпроса, какво предпочитате, видният учен да дойде при вас или да каже само реч и момчето ви да оздравее, кажи само реч. Нека твоята дума остане в моя дом. Това избра стотникът. Той каза, за другото не съм достоен, но кажи само реч. А Христос отговори, нито в Израил съм намерил толкова вяра. Речи само реч, значи речта, т.е. думата. Крие мощна сила в себе си. Има силни, има и слаби думи. Така и човек понякога е силен, а понякога отслабва и по ум, и по сърце, и по воля. Понякога и ние казваме — Господи, не искаме Твоето присъствие, но кажи само дума, и ще бъдем силни и по ум, и по сърце, и по воля. Има известни положения, известни максими, които човек трябва да знае. Това са максимите на новия живот. В стария те не са имали условия да се проявят. Много естествено. Ако днес изнесете най-добрите правила за морален живот, някъде ще ги приемат, а някъде ще ги отхвърлят, защото всички хора не мислят. И не чувстват еднакво. Ето едно твърдение, върху което може да се води спор. Йоан, ученикът на любовта, казва ‒ ако първо не любиш брата си, т.е. ближния си, когато виждаш, как ще любиш Бога, когато не виждаш ‒ и евангелистите поддържат това твърдение ‒ според мен. Това е 50% вярно и 50% невярно. Например, не е вярно, че първо ще любиш ближния си, а после Бога. Безверниците, за да възстановят своето вътрешно равновесие, започват първо с любовта към ближния, и Йоан, разглеждайки света като грешно състояние, намира, че хората на безверието трябва да започнат от любовта към ближния, и тъй естествено състояние на човека е да започне с любовта си към Бога. Така е в новия живот, така проповядва новото учение. Това, което майката може да даде на детето си за една година, близките му, както и обкръжаващата среда, ще го дадат. За 20 години. Статистиката показва, че деца, които са расли до 20-годишна възраст в любовта на родителите си, са по-благородни от онези, които са били лишени от родителска любов. Питате, защо болидуваме? Защо сме лоши? Защото сте далеч от Бога. Закон е, колкото повече болидуват децата, толкова любовта на родителите към тях е по-слаба. За да бъдеш здрав, любовта на майка ти трябва да проникне дълбоко в твоята душа. Щом любовта е носителка на живота, щом майката люби децата си, трябва ли те да болидуват и умират? И тъй. Отдалечаването от Бога води към лишения, страдания, мъчноти, нещастия, болести и смърт. Колкото по-големи са страданията, толкова по-голямо е отдалечаването. Следователно, за да се махне аномалията в живота, вие трябва да се върнете към първичния живот и да кажете като стотника — Господи! Кажи само реч. Това значи да се върнете към разумното, към божественото начало в себе си. Християните говорят за обръщане към Бога, като ни дават всевъзможни тълкования. Обръщането може да бъде физическо. Вървиш в западна посока, но трябва да се обърнеш на изток, т.е да направиш един полукръг, обръщането подразбира да се приближиш към Бога, ти си се отдалечил и трябва да се приближиш, с други думи казано, да се обърнеш към Бога, значи да се обърнеш от човешката любов към божествената. По какво се отличава божествената любов от човешката? Божествената любов е безгранична, необятна, не ограничава никого. Човешката любов е ограничена, сама по себе си тя ограничава. Божествената любов ражда свободата, а човешката — робството. Божествената любов води към живота, а човешката към смърта. Божествената любов носи светлина за хората, а човешката носи тъмнина. Божествената любов няма начало и няма край, а човешката има и начало и край. Докато мислиш, че животът има край, ти си в човешката любов. Казваш за нещо че ще продължи хиляда години, и мислиш, че говориш за безграничното, и хилядата години имат край, следователно и това е човешко. Божественото няма край, няма и начало, затова в него е вечният живот. Всяко нещо, което няма граница в мисълта... И в съзнанието ни е божествено и като такова безгранично. То носи радост за човешката душа. Щом сложиш граница или преграда на своята мисъл или на своя живот, ти започваш да страдаш. Казваш: Ще живея 120 години. После, ще отида на небето. Какво има зад небето? Нищо няма, там е краят на живота. Що мислиш така, ти влизаш в ограниченията на живота, в робството? Сега, както и да сравняваме земния живот с божествения, мъчно можем да ги разберем. Те са диаметрално противоположни един за друг. Най-хубавото, най-красивото на земята е най-лошо на небето и обратно, най-лошото на земята е най-красиво на небето. Едно се иска от човека, докато е на земята, да изучава земния живот във всичките му прояви да не изпада в положението на растенията и животните, да живее като тях в ограничено съзнание. Ако питате животните, за кого е създаден светът, те ще кажат, че е създаден за тях, и хората ще кажат същото. Човек се мисли за венец на творението, следователно светът е за него, ангелите казват, че свитът е за тях. Всъщност никой не знае, за кого е създаден светът, никой не знае за на Бога. Ето защо, според твърдението на някои, Вселената е създадена първоначално по един начин, но постепенно се изменя. Докато един ден ще се разруши и отново ще се създаде, защо се руши и създава, никой не знае. Това е детинско разбиране. Вселената нито се е създавала, нито се е разрушавала. В битието се казва — и стана ден, и стана нощ което подразбира, че земята е обърнала едната си половина към слънцето, ден после е обърнала другата си половина — нощ. Питам, като се оглеждаш в огледалото, създаваш ли нещо? Не, твоят образ съществуваше и преди оглеждането. Реален ли е образът ти в огледалото? Не е реален. Човешките разсъждения са образи в огледалото, тоест сенки на действителността. Ако всички разсъждения на философите, на учените, на духовниците носиха истината, светът трябваше да се оправи. Защо не се е оправил досега? Защо животът на хората не се е подобрил? Ще кажете, че хората са станали по-лоши. Не са станали по-лоши, но и по-добри не са станали. Човек трябва да изправи своите криви възгледи за живота, защото, докато още се държи за тях, мъчно може да се изправи. Ако ви питам, защо страдате, ще кажете? че причината се крие в економическите условия на живота, в борбата за съществуване. Според мен няма никаква борба за съществуване, сам по себе си човек съществува и без борба. Има една борба в живота на хората, но тя се заключава в желанието им всеки да има предимство над другите което подразбира развитието на човека. Развитието има отношение към силата, силата към проявите на човека, а проявите към доброто и злото като фактори на човешкия живот. Ако светлината минава през вглъбнато огледало, как ще я възприемете, за да имате Истинска представа за нея, трябва да я прикарате през такава плоскост, че да не претърпи големи причупвания. Човешкото сърце представлява в дълбнато огледало, в него мир не съществува. Следователно, като минава през сърцето, Божията любов вместо да твори, разрушава. Хората плачат. За тази любов търся тя, но докато не изчистят сърцето си, тя всякога ще руши. Ще дадете сърцето си на Бога, Той да го изчисти, и тогава, като влезе любовта му в човека, той ще се радва на дълъг живот. Значи на земята ще останат само у нези хора, в сърцата, на които живее. Божията любов. В чистите сърца любовта твори и съгражда Защо само чистите по сърце ще живеят на земята? Много естествено, може ли ябълката да вирее на високите планински върхове? Един мой познат ходил на мусала и ми разказваше, че там направил една малка станция, за измерване на силата на ветровете. Не минало много време и половината от дъските били изкъртени от ветровете, защото те са по-силни от дъските и от цялата постройка. В своята гордост човек прилича на планински връх, където вилнеят бури и ветрове и рушат всичко каквото срещат по пътя си. Всеки се е качил на своя висок връх и оттам наблюдава живота. Когато дойде Божията любов като силно течение, силен вятър ще каже. Долу тук не може да стоите. Ако е въпрос за разнообразие, може да останете само един, два часа, но не повече. Скоро Долу в долината. Не е позволено да стоите повече на върховете, да ги петните, как смеете да се качвате на върховете и да оставяте своите извържения. Гордостта е човешко извържение. Когато ангелите видят, че на високия връх се е качил горделив човек, те веднага ще го свалят долу. Ако не слуша, ще го изхвърлят с главата надолу. Високите места са чисти, свети и принадлежат на божествения свят. Обикновеният човек няма право да живее там, да се оставя нечистотиите. Човек може да живее в долината, там е неговото царство, като се качваш на висок връх. Ти ще оставиш стомаха, черния дроб и бъбреците си долу, няма да ги взимаш със себе си. Те са носители на материя, която се разлага, гние и крият в себе си известни слабости и породци. За това е казано в писанието, че който отива при Бога, трябва да бъде абсолютно чист. Казано е още. ЧЕ ЧИСТИЯТ ПО СЪРЦЕ ЩЕ ВИДИ БОГА Под чистота на сърцето разбирам живот без разлагане, без гниене, и най-слабото гниене в сърцето показва, че човек е водил нечист, грешен живот. Новият живот, тоест божественият, изключва всякакво гниене, където няма гниене. Там е божественото, там е вечният живот. Ако всеки ден човек погребва своите божествени желания, какво може да очаква? Погребението е смърт, където е смъртта, да? там е гниенето. Казваш, това желание не ми трябва, онова желание не ми трябва, тази мисъл е непотребна. Онази мисъл е непотребна и ги заличаваш. Има ненужни мисли и желания в човека, но не всички са такива. По формата им ще познаеш, кои са нужни и кои не. Мислите и желанията приличат на самия човек, и те имат форма, свои органи, свой ум, сърце и воля. Те са живи. Имат свой самостоятелен живот. Ако всеки ден убиваш по няколко свои мисли и желания, може ли сърцето ти да бъде чисто? Такова сърце не е ли гробница? Бог на мъртвите ли е или на живите? На умрелите мисли и желания ли е или на живите? Казано е. Бог е Бог на живите, а не на мъртвите. Пазете се от мисли и желания, които умират, защото ги очаква гниене. Сами по себе си желанията не са грешни и нечисти, но те умират от глад, от липса на храна, а мислите умират от липса на светлина. Ето защо като възпитавате децата си, учете ги как да любят, как да отглеждат своите мисли и желания. Как ще научите детето да люби, ако в него няма разположението на стотника? Той казва ‒ Господи, кажи само реч, което подразбира, стремеж към разумното слово, което щом влезе в човека го повдига и лекува, детето расте и се развива под влиянието на разумното слово, затова стотникът казва ‒ кажи само реч, и момчето ми ще остървее ‒ кажи само реч, каква реч ‒ разумна, само тя разрешава социалните въпроси. Значи има социални, т.е. външни въпроси, както и духовни, вътрешни въпроси. Социалните въпроси подразбират любов към ближния, а духовните любов към Бога. Такава е любовта на детето към майката. Който иска да има Божието благословение, трябва да започне. С любовта към майка си и баща си, т.е. с любовта към Бога. После ще дойде любовта към ближния. Първият закон е любов към Бога, вторият любов към ближния. Като любиш Бога, ще проявиш любовта си към всички твои мисли, чувства, желания и действия, без тази любов. Не можеш да обичаш ближния си. За да люби, старият трябва да се откаже от своите стари разбирания. Вървят двама млади, интелигентни и добре възпитани брат и сестра и разговарят. По пътя сещат една 80 годишна жена, която едва върви пъшка. Сестрата казва. Братко, да помогнем на старата жена, да ѝ покажем своята любов. Те приближават към нея, хващат я за ръка и заедно поемат по пътя. Тя поглежда към тях и дълбоко въздъхва. — Защо въздишаш, бабо? — Мъчно ми е, че не съм млада като вас. Питам, защо трябва да въздиша? Не е ли била и тя млада като тях? Всъщност, бабата скрива истината. Тя не страда, че е устаряла, но като погледнала към младия момък, домачняло и че и тя няма такъв. Следователно, мнози не решават въпросите, като тази баба. Тя не съжалява, че не е млада, за да работи, но да има момък, който да я люби. Значи търси едно благо в живота, без да разбира закона. Тя си казва, защо не съм на мястото на тази млада мома? Поглежда към тях и сълзи капят от очите й. Защо плаче? Защото съзнава, че като е била млада, не е проявила, както тези брат. И сестра, любов към ближния. Тя си казала, когато бях млада, ядох и пих с момците. Моята любов беше егоистична, но ето дойде староста и ми показва, че не съм живяла правилно. Често религиозните казват, че сегашните форми на религията са устарели. Как няма да устареят? Всяка религия, която прилага божествените правила само за себе си, като старата баба, непременно ще остарее, но религия, която прилага божествените правила, като двамата млади, никога не остарява. Любовта всякога подмладява. Алхимиците поддържат мисълта, че човек се подмладява. Само чрез закона на любовта, следователно всеки има възможност да се подмлади. Не е въпрос да се ликува човек, за да се поправи, ние не говорим за ликуване и поправене, но за обновяване и подмладяване. Човешкият живот трябва коренно да се измени, не говоря и за морала. Външният морал не може да гради, той е стар и морал. Старият живот може само да се подкрепи, а новият живот носи в себе си морала на беззаветната вяра в Бога. Новият живот изисква изпълнение на Божията воля, той се стреми да въдвори царството Божие. Което е било и ще бъде през вековете, което няма нито начало, нито край. Следователно всички хора, дошли на земята, се стремят да въдворят царството Божие. Кога ще дойде това царство? Когато минем през божествения огън, той ще изгори всичко старо и нечисто. Ще помете целият свят. Защо идват болестите? Защо има толкова болести на нервите? Защо съществуват войни, недоразумения, крамоли, раздори, омраза? Това са прояви на човешката любов и след всичко това, вместо да се оправят, хората проклинат съдбата си. Руптаят против живота, искат да живеят така, както те разбират. Какъв живот искат? Всеки е ялко кошки, агнета, прасета, а иска да бъде щастлив. Нека се вслуша, да чуе какво говорят за кланите животни, нека чуе как се оплакват те на бога. Не. Не може да градиш щастието си на гърба на другите. Защо ще бъдеш недоволен при този живот, да не се мислиш за божество? Какво си направил за човечеството? Един автор написал една малка книжка и съжалявал, че не го признавали, искал всички да заговорят за неговата книга. Бог, който е дал всички блага на света. По няколко пъти всеки ден е игнориран и отричан. Може ли след всичко това всички да говорят за Твоята книга? Що е Бог? Бог е любов, Бог е мир, Бог е радост, Бог е истина. Той носи безграничния живот в себе си и никого не ограничава. Той няма никаква форма, никакъв външен образ, и е смешно малкият, обикновен човек да си представя Бога като себе си. Казват, че Бог се е изявил на земята като стар човек. Под стар човек разбираме проявленията на Бога, проявления на известен принцип, под проявления на принципи. Разбираме старост, в смисъл мъдрост. Невъзможно е да си представим Бога в една ограничена форма, като стар човек с бяла коса, бяла брада и мустаци. Човек може да е стар, без да е умен. Бог е принцип на любовта, затова, където се изяви Той, всичко се подмладява. Какво е младостта, проява на първоначалния божествен живот. Бог изисква от всички свои деца да бъдат свободни, да се обичат, да не използват користно неговите блага. Ако двама души се дърпат за косите, то е само за тяхна сметка. Какво да правим? Как да се примирим? Кажи, като стопника, — Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но речи само реч и момчето ми ще бъде здраво. Днес мъже и жени не се разбират, братя и сестри също. Какво да се прави? Кажете. Само една реч и всичко ще се нареди. Свещениците също не се разбират, нека и те кажат ‒ Господи, речи само реч. Нека всички хора се обърнат към Бога да пожелаят само една дума от Него. Като влезе една разумна дума в живота им, те ще се разбират, нужно е. Вътрешно разбиране на живота, и тогава военните, като силни, няма да вадят ножовите си, да режат глави, но ще поддържат реда и порядъка в живота. И тъй, като братя и сестри, ще хваните бабата под ръка и ще й помогнете. Силните хора са военни. Силата им е дадена от Бога. Затова трябва да я използват разумно. Сабята не им е дадена да убиват с нея, но за ред и порядък. Така трябва да се възпитават младите. Те трябва да служат на Бога, т.е. на любовта. Мнозина идват отвън да слушат беседите ми с цел да разбират, дали не говоря нещо против държавата. Ако съдията не реши делото правилно, това не говори ли против държавата? Ако служителите на държавата не прилагат правилно законите й, това не говори ли против нея? Значи злото идва отвътре, а не отвън. Всички хора... Трябва да прилагат по нов начин любовта в своя живот. Казват, че хората на любовта са глупави. Не са глупави, но малци не разбират любовта, за която говоря. Например, вижте, как се произнасят за младите, които се женят. Казват, че се женят, защото е дошла сляпата събота за тях. Чудно е. Как може да се мисли така? Има нещо сляпо в човешкия живот, но то не се отнася до любовта. Тя е с отворени очи. Някои хора са слепи за погрешките си, а са будни за доброто в себе си и обратно. Някои са будни за погрешките си, а са слепи за своето добро. Когато вижда доброто в себе си... Човек е в деня на своя живот. Когато не вижда злото, в съзнанието му настава нощ. Значи виждаш доброто — ден е, не виждаш злото — нощ е. И обратно — не виждаш доброто — нощ е, виждаш доброто — ден е, не виждаш злото — нощ е. Едни хора са оптимисти, а други — песимисти. Оптимистите виждат розовата страна на живота, а песимистите — мрачната, тъмната страна. Оптимистът вижда само доброто, песимистът — злото. Човек трябва да бъде едновременно и песимист и оптимист, да вижда и доброто и злото в себе си, това е истинското разбиране на живота. Стотникът отговори ‒ Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само реч и момчето ми ще оздравее. Защо този човек не е достоен да прееме Христа в своя дом? Защото не е изпълнил законите, дадени от Бога. Христос му каза, нито в Израил съм намерил толкова вяра. Сега и вие слушате, какво говорено се казвате. Добро е това учение, но е неприложимо. Ако съвременните хора мислят, че ще дойдат по-благоприятни за прилагане времена от сегашните, те се лъжат. Дошло е времето на Христовото учение. Днес в Англия, в Франция, в Германия, в Далечния изток, навсякъде се ражда нещо ново, иде новото в света, идат нови, благоприятни условия. Кое е новото, в каква форма ще се изяви, малцина могат да разбират. Има, един силен пример в Стария завет, когато се е проявила Божията воля в света. Това се е случило още по времето на Авраам. При него дошли двама ангели, изпратени от небето, да решат присъдата над градовете Саудом и Гомор. Те искали да проверят вярно ли е това, което се говори за тях. И да решат, трябва ли да съществуват или да се заличат от лицето на земята. Авраам разговаря с Господа и казал: Господи, ако има 50 души праведни, ще пощадиш ли тия градове? Ще ги пощадя. Ако са 40, ще ги пощадя. Ако са 30, пак ще ги пощадя. Най-накрая Авраам казал: Ако са десет, Господи, ще ги пощадиш, ли? ще ги пощадя. Но се оказало, че там нямало и десет дучи праведни, поради което Божественият огън слязал от небето и изгорил тези градове. И днес Господ слиза в света, прави ревизия. Да види как живеят хората. Знаете ли какво е решил Господ? Да помете целия свят, да изгори всичко нечисто. На земята ще остане една малка част от хората, само за семе. Как мислите, кои хора ще останат, учените ли, богатите ли? Бог не гледа на лице но на сърце. Той ще каже на тия, които имат любов и поттик в сърцето си, минете отдясно, а на другите, които нямат любов, ще каже, минете отляво. Казано е в писанието, в съдния ден Бог ще раздели баща от син, майка от дъщеря. Единия ще остави надясно, другия наляво, това ще стане по закона на любовта. За да отиде човек наляво или надясно, това зависи от една дума, която Бог може да му каже. Тя е думата, която стопникът очаквал от Господа и му казал ‒ Господи, кажи само реч. Вие мислите, че вашият живот е осигурен, а не виждате, че той виси на паяжина. Къде са силните, великите хора? Къде е тяхната сигурност? Силен човек е онзи, който има любов в сърцето и в душата си. Всички трябва да проповядваме сигурността на любовта и на истината. Говоре за онази истина, която изключва всякаква лъжа. Днес Христос е на земята, но носи друго име. Преди Той дойде на земята в името на любовта, за да спаси човечеството, проповядвайки Словото Божие. Днес Господ не говори много на хората. А като иска да спаси някого, казва: Хвърлете го в пеща с 35 милиона градуса топлина. Като влезеш от едната страна на пеща, излизаш от другата съвършено чист и обновен. Който те види подмладен и чист, казва, че си възкръснал. Всички хора трябва да минат през пеща на Божествената любов. Който не мине през тази пещ, той е осъден на смърт, и въпреки това хората се страхуват от страданията. Без страдания човек не може да се развива, защото чрез тях той развива ума, сърцето, волята и душата си. Речи само реч и момчето ми ще оздравее. Идват нови условия, нова форма на живота, затова трябва да се освободим от старата. Сегашните ни тела ще останат на земята. Даже Христос, който имаше добре оформено тяло, трябваше да мине през смъртта и да остави тялото си на земята. С старото си тяло той можеше да ходи по земята и по водата. Но с новото свободно влизаше и излизаше през затворена врата. Сегашният човек излучава изкуството да трансформира тялото си. Питам, как ще ви завари новия ден, който вече е настъпил? Като слушате да говоря така, ще кажете, че това е мистификация. Кой философ? Кой социолог е казал истината на хората? Кой човек е щастлив на Земята? Кой е свободен от заблуждения? Земята не е ли пълна с гробища? Какво направиха до сега културните хора за доброто на човечеството? Какъв е смисълът на живота? Ще кажете, че човек трябва да стане силен, да управлява. Държавата също трябва да се усили, как се постига това, каква култура е тази, в която се раждат, например, 100 хиляди души и умират толкова. Културен народ ли е този, в който хората отиват като овце на заколение и стават тор на земята? Днес хората спорят за храната. Коя е по-добра — местната или вегетарианската? Някой наричат вегетарианците тревопасни. Едните са тревопасни, а другите — месоядни. Казваш, че си силен, защото ядеш месо. И вълкът е силен — яде месо, но не върши работа. Тревопасните животни работят на нивата, овцете. Кравите, биволиците дават мляко, от което правят сирене, овцете дават и вълната си. Какво получавате от вълка и от мечката? Какво е донесла вълчата култура? Ако вълкът и мечката са толкова ценни, защо ги убивате? Ако откраднат вола на някого, веднага завеждат дело. Всеки пази вола кравата си. Докато те са в двора му, той е доволен и радостен. Влезе ли вълк в двора му, той търси начин да се освободи от него. Значи културата на тревопасните е за предпочитане пред културата на месоядните. Днес всички казват, да обичаме народа си. Да се жертваме за отечеството. Добре е това, но защо никой не казва да не лъжим? Каква култура е тази, която допуска лъжата? Ще кажете, че лъжата се допуска за неприятеля, за противника. Който е противник или неприятел? Всички трябва да говорим истината в името на единия. Жив Господ. Както Бог е един, така и човек има един ум, едно сърце, една душа, един дух. Само по себе си едното не съществува. Кажем ли, че съществува, ние го ограничаваме. Значи Бог не е едно, Той е нещо безгранично. Щом се прояви едното, веднага се проявяват и неговите части, между които има известна съразмерност. Дървото е едно, а частите му много — листа, клончета, цветове. Големината на всяка част е точно определена. Всеки човек представлява част от великото дърво на живота. Като част от дървото ти се питаш, какъв е смисълът на човешкия живот. Смисълът на човешкия живот е да станеш ангел. Следователно, питай, какъв е смисълът на ангелския живот. Докато станеш човек, минали са милиони години, още много години ще минат, докато станеш ангел, и като ангел... Пак ще питаш, какъв е смисълът на живота. Какъв е смисълът на целокупния живот? Да станем като Бога, а после да влезем в безграничния живот, който е без начало и без край, без никакви ограничения. Този живот крие в себе си безконечни възможности, които се проявяват. Във вечността Никоя човешка глава не може да побере тази велика истина в себе си. Влезе ли в някоя глава, тя ще престане да живее. Искам да разбира истината. Ще я разбереш, но ще умреш. Много естествено, и най-здравата машина не може да издържи на максималното напрежение и непременно ще се пръсне. Такова нещо представлява великата, абсолютна истина. Тя никога не се открива на човека. Всеки може да се домогне до относителната истина, но не и до абсолютната. Речи само реч и момчето ми ще оздравее, с други думи казано. Кажи само една разумна дума. Коя е тази дума? Всеки сам ще си я намери. Наблюдавал съм проявите на учениците в училището, с цел да излуча техния вътрешен живот. Учителят вдига един ученик на урок, ученикът плаче, не знае урока си. Седни на мястото си. Вдига друг ученик и той казва, — Не съм учил, не зная урока си. Седни си. Третият ученик се мъчи да изкара нещо, но не му върви. Седни на мястото си. Четвъртият излиза и разказва целия урок. Някой от вас става на урок и започва да плаче. Сплач работите не се нареждат, друг нищо не знае, казва, че е грешник и с това признание не се оправят работите. Ще разкажеш урока си добре, без спиране. Казваш, че Христос е син Божи, че е пострадал за човечеството. Това не е важно. Питам, имаш ли връзка с Христос? Това е важният въпрос. Ще кажеш, че Христос е душъл на земята, за да ни свържи с Бога. Може ли човек да се свържи с Бога? Може. Единственото същество, най-достъпно за всички хора, е Бог. Тогава защо хората са се отдалечили от Бога? Поради философията на учените, защото... Те са объркали умовете им, объркали са техния път. Откажете се от старата философия и пожелайте да познаете Бога така, както сте го познавали. Вие го познавахте като любов, мъдрост, истина, като милост и благост. Ето защо, който се стреми искрено към Бога, всякога ще го намери. Такъв човек е достоен за Бога. Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Кой е достоен да приеме Бога в дома си? Богатият или бедният? Ученият или простият? Онзи, който е приел Христа в себе си, т.е. който е приел любовта. Днес и богатият, и бедният не знаят, как да живеят, защото нямат любов в себе си. Аз зная, как трябва да се живее. Щом знаеш, дай ми ръката си и ми кажи първата дума на новия живот, на новата философия, на новата религия — Христос вече е на земята, между хората. С какво ще му се похвалите, с каквото и да се хвалите, всичко е чуждо. В това отношение вие приличате на онова магаре, което трябвало да принесе златните кръстове и икони на една църква от едно място на друго. То минало през главната улица на града и, които знаели какво носи, Спирали се пред него с благоговение, кръстили се и отминавали. Магарето се възгордяло, вдигнало опашката си и започнало да реве от доволство, поради което господарят му го ударил няколко пъти с камшика си и казал ‒ глупаво, магаре, не мисли, че тази почет е за теб, хората се кланят на иконите и на кръстовете. С които си натоварено. И той, човек има сила и цена, докато добродетелите са в него. Щом ги изгуби, той играе роля на четири много. Къде е истинският човек, ако няма любов в душата си, мъдрост в ума си и проява на истината, във волята си? Къде е истинският човек, ако не може да кажи в себе си, Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само реч. След това ще цитират мисли и стихове, какво е казал еди кой си учен, философ или писател. Според мен истински поет или писател е този, който може да е написал само една дума но с кръвта, която изтича от сърцето му. Тази дума е израз на неговия дълбок вътрешен живот. Напиши една дума, но тя да изразява истината, така да който я прочете или чуе, да възлюби тази истина. Ако говориш за любовта, кажи само това, което си преживял и опитал. Където влезе любовта, там всяка ревност и гордост изчезват, в душата на любещия настава дълбок вътрешен мир. Кой е ревнив? Старият. Кой е горделив? Младият. Старият събира богатства, прави къщи, следователно е ревнив към това, което има. Младият. Който няма нищо, търси правото си, затова е горделив. Като кажат на някого, че е ревнив, аз знам, че той е разполага с пари, къщи, богат човек е. Кажат ли за някого, че е горделив, знам, че той е беден, нищо няма. Как да примерим гордостта с ревността? На горделивия ще дадем част от богатството на ревнивия, и ще ги съберем да живеят заедно. Така няма да има нито горделив, нито ревнив човек, но всеки ще живее разумно. Коя е причината за съществуването на отрицателните качества в човека? Изопачаването на любовта. Мъжът казва на жена си ‒ искам да бъдеш. Честна, да не гледаш чуждите мъже. Прав е, но изисква ли същото от себе си? Само своята жена ли гледа той? Новият морал и новият живот имат еднакви изисквания и за жената, и за мъжа, за майката и дъщерята, за бащата и сина. Майката казва на детето си. Ти не трябва да лъжиш. Спазва ли тя същото правило? Майката има право понякога да излъже. Не, никой няма право да лъже. Нито майката и бащата, нито синът и дъщерята. Не се позволява абсолютно никаква лъжа. Какво значи да не гледаш чужд мъж или чужда жена? Христос казва, всеки... Който види жена и я пожелае в сърцето си, той е прелюбодействал. Това е божествен закон, който се отнася еднакво и за мъжа, и за жената. Защо човек не трябва да пожелава чуждото? Много естествено. Може ли двама души да седят на един стол? Не може. Човешкото сърце е направено така че в него може да влезе само един човек. Такъв е законът. Значи, в женското сърце може да влезе само един мъж, влязат ли двама, ще стане цяла катастрофа. И мъжкото сърце може да побере само една жена, щом влезе втора, непременно ще стане катастрофа. Малко е човешкото сърце, Бог го е направил такова. Невъзможно е човешкото сърце да бъде широко. Щом се говори за любовта на сърцето, законът е строг, в него може да влезе само една жена или един мъж. Дойдем ли до любовта на душата, там законът е друг. За сега ще се задоволявате с човешкото сърце, в което може да влезе само един човек. Жената казва ‒ защо да обичам само един мъж, не мога ли да обичам всички мъже? Не можеш, ще обичаш само един мъж и ако можеш да го обичаш както трябва, герой ще бъдеш. Ти имаш един мъж и не можеш да се справиш с него че ще обичаш всички мъже. Същото се отнася и до мъжа. Той има една жена и по цели дни се кара с нея, че ще заобича всички жени. Сърцето ти е толкова тясно, че едва една жена се побира. Как ще събереш в него две или повече жени? Нозина като не разбират естеството на сърцето, казват ‒ и Бог е като нас ‒ не, Бог не е като нас ‒ той е слязал на земята, за да помогне на хората ‒ като вижда колко тясно и малко е човешкото сърце, той казва ‒ сине мой, дай ми сърцето си, да го разширя ‒ той казва още ‒ ще отнема каменните им сърца и ще им дам нови, от по-добра материя. Законите на човешкото сърце са каменни, написани на каменна плоча. Бог ще даде ново сърце на човека, направено от Фина, чувствителна материя, и на нея той ще напише ново знание, нова мъдрост, по която да живеят. Всички хора и да се разбират като братя. Като наблюдавам хората, мъже и жени, виждам, какъв страх се явява от тях, какво недоверие ги движи. Млада, красива жена, устойчива по характер, върви с мъжа си и разговарят. Срещат един мъж с приятен вид, сериозен човек. Жената погледне към него, и за момент лицето на мъжа потъмнява. Защо се безпокои? Страхува се да не изгуби жена си. И тя се смущава. Пита се: Защо този човек я направил силно впечатление? Защо е обърнал вниманието й? Защо се смущава? Ще признае факта, както е, без да крие. Нещо от себе си, — ще си каже. Срещнах автомобила на един човек и като минах край него, окалях се малко. След това тя трябва да каже и на мъжа си, че този човек и направил силно впечатление. Ако е разумен, мъжът ти ще я слуша и ще каже — бъди спокойна, аз имам доверие в теб. Друг път мъжът ще срещне една жена, която му прави впечатление и ще се вгледа в нея, и той ще се опита да скрие истината от жена си, но колкото повече крият един от друг, толкова повече отношенията им се развалят. Мъжът и жената са части на цялото, тоест части на Бога. Те не са отделни личности. Следователно, обичай Бога в жената и мъжа, а не самите тях като личности. Докато обичаш мъжа и жената като отделни личности, като самостоятелни части, всякога ще живееш в морала на греха, щом разбереш, че Божия дух прониква в умовете? и сърцата на всички хора, ти ще застанеш на здрава, сигурна почва. Ще кажеш ‒ Господи, няма да се поколебая в любовта ти, винаги ще нося в ума си образа на твоята любов и светлина. Това значи да живее Бог в сърцата и умовете на хората. Кажи само реч. Каква е тази реч? Речта на новия живот. Когато новороденото дете влезе в новите условия на живота, първият поглед, първата усмивка и първата дума идват от майка му. Същото можем да кажем и за онзи, който влиза в новия живот. Той ще види първо Бога. И на него ще опувава две мощни, велики ръце, ще го пазят. Каква по-голяма сигурност и безопасност може да очаквате? Защо, като се роди, детето заплаква? Защото не усеща ръката на майка си, която трябва първа да го поеме? Днес бабата първа поема детето. А не майката. В божествения свят майката първа поема детето си. Под майка разбирам любовта. Докато има баби, хората всякога ще бъдат хилави. В бъдеще никакво бабуване, никакви баби, горко на онзи, който за всяка мисъл и желание който предстои да роди, има нужда от баби. Когато родя една мисъл или едно желание, аз пръв ще ги поема. 8 юли 1923 г. София